Hei terve, tää on takaisin kirjoituspöydällä ja viidesosa. Mä oon ja mulla on tällä kertaa haastateltavana Jukka Lindström. Jukka on tuttu stand-up-lavojen lisäksi justiinsa alkaneesta sarjasta noin viikon uutiset, joka tulee yleltä joka torsta ja samalla paikalla kuin naurun tasapaino ennen tuli. Ja areenasta löytyy, se on hyvä kamaa käykää katsomassa. Tässä jaksossa me opitaan minkä takia Jukka kirjoittaa stand up täsmälleen toisinpäin kuin puujalkavitsit kirjoitetaan. Kirjoittamisen lisäksi me päädyttiin puhumaan toiseuden kokemisesta komiikassa, ja koska me ollaan molemmat 30-jotain vuotiaita helsinkiläismiehiä, jotka on siistissä sisätyössä, niin me ollaan ihan täytös, täysin tietoisia siihen liittyvästä ristiriidasta. Vaan eipä selitä enempää ja pannaan juttukäyntiin. Hyvät ihmiset, Jukka Lindström. Miten sä lähdet synnyttää juttua? Nykyään sillä että on joku ajatus, jo, jo, josta haluaisin puhua, tai havaitsee maailmassa jonkun ilmiön, joka ei sinällään välttämättä ole millään lailla hauska. Tuolla jopa vähän epäjohdonmukainen. Ja sitten tota, pyrkii pureutumaan siihen ja sanomaan siitä jotain, että vitsitään tyhmää. Tämä oikeastaan ensin tulee se, että haluaisi sanoa, että vitsi, tämä on tyhmää, mutta tajua, että se ei riitä pelkästään lavalla, vaan sen pitäisi tavallaan niin näyttää, että tämä on tyhmää. Sitten mä vaan niin kuin yritän muokata sitä omaa ajattelua tai sitä ajatusta tarkemmaksi. Ja sitten se usein on niin, että sit siihen pitää keksiä jotain hauskaa. Niin, sitten on tällainen muistiinpano kännykässä. Lapsi vaunuissa hymyilee lapselle. Apua jäin kiinni lapselle hymyilemisestä. Siis tarkoitan sitä, kun julkisesti vaikka junassa on mm. <köhö>, lapset vaunussa, usein niin kattelee aikuisia sillä iloisesti ja hymyilee ja ottaa kontaktia. Ja sitten jos kun suomalainen hymyilee, niin se hy, tietenkin hymyilee sille lapselle, jos se on yhtään normaali mm. <köhö>, ihminen. Mm. Mutta sitten jos se aikuinen, sen lapsen vanhempi huomaa, että joku vieras aikuinen hymyili, tai se hymyilevä aikuinen huomaa, että se vanhempi huomaa, että se äkkiä peittää sen, että se. Niin katsoo muualle. Tuossa tulee niin havainto, joka mun mm. mielestä on koominen. Mm. Mutta tota, uh -huh. Ja nyt kun tätä kuuntelen, niin se on ihan just puhkeamassa. Siinä, siinä on joku Niin, kuin niin että pien... se, ei vielä, se ei ole vielä millään lailla niin varsinaisesti hauska. Mutta siinä, siinä on, niin sulla on monta koukkua mm. jo vasemmalta ja oikealta Joo. kiinni. Että ehkä lähtee tonne. Ehkä lähtee tonne noin. Mm. Sulla on yhdeksän, yhdeksän vuotta kokemusta, eli voisi sanoa, sanoa, että aika reippaasti millä tahansa mittarilla niin äh, miten sun kirjoitus on muuttunut vuodesta 2005 tähän päivään? No sillä se on muuttunut, että 2005 tuli mieleen joku hauska asia, tai hauska mielikuva, tai hauska idea. Sitten kirjoitti sen jutun, sen hauskan mielikuvan kirjoitti vihkoon. Ja sitten alkoi niin pyrkiä rakentamaan, että mitä mun pitäisi tähän alle valehdella, tai keksiä, että mä sen siihen hauskaan mielikuvaan. Eli se meni tavallaan, että mulla oli pantsi tai joku hauska juttu ensin, ja sitten mä tavalla, sillan tavallaan setupin siihen, niin kuin mietin, että miten tämä hauska mielikuva olisi kaikista hauskin. Ja nyt se on taas niin kuin vähän kääntynyt toisinpäin, eli ensin on joku asia-aihe, ja sitten että miten mä saisin tämän ilmaistua hauskasti. Ja se on, niin kuin, se, se on niin kuin tavallaan kääntynyt päällä, tai se, se on niin kuin se vaihtanut suuntaan se kirjoittamisen prosessi. Toki tietenkin niin edelleen varmaan niin kuin käyttää niin kuin osittain sitä, Hauska mielikuva, kirjoitan sen talteen, kyllä mä siihen jotenkin pääsen tyyppistä prosessia, mutta niinku isoissa aiheissa se kyllä menee sillä tavalla, että ensin tulee joku, että vitsi tästä, tästä pitää jotain sanoa. Se, on niinku tavallaan kääntynyt, se kirjoittamisen suunta on kääntynyt eri suuntaa. Voisiko ajatella jopa niin, että, että niin, jos sä teet puujalka-vitsi, niin puujalka-vitsi on vähän pakko kirjoittaa lopusta alkuun. Joo. Koska sä et voi muuten päätyä, mutta jos sä haluat sanoa jotain, mm. sä kirjoitat sen alusta loppuun. Joo. Joo, kyllä. Eli niin kuin vitsi menee niin hauskasta oivalluksesta sitten siihen, että miten ää, hämäykseen. Hmm. Että hämään ihmisiä, että ne luulee, että mä sanon jotain, niin se hauska oivallus tuleekin yllätyksenä. Kun taas sitten toisessa mennään niin, että mulla on niin oivallus jo, jonka mä, jo, jonka mä äh, niin tavallaan haluan sanoa ensin. Että oletteko huomannut, että kuinka tyhmää joku asia on, ja sitten lähtee siitä niin rakentamaan. John Oliver. Last Week Tonightin tällaisen satiirisen uh, TV-ohjelman vetäjä ja Jenkeissä asevo brittiläinen stand-up-koomikko on sanonut, että Once you learn to make people laugh, then you get to choose exactly how you want to make them laugh. And so then you can get to make jokes about things you actually care about. Eli ensin harjoitellaan olemaan hauskoja, kirjoitan mm -hmm. niitä pilluvitse ja niin helppoja kaksimielisyyksiä. Sitten kun oppii sen taidon kirjoittaa vitsi, niin voi tota, miettiä, että miten mä haluan saada ihmiset nauraa ja ruveta kirjoittamaan niistä asioista, jotka on sulle niin merkittäviä ja tärkeitä. Toi, Et... ei välttämättä ohjaa pilluvitseistä pois. Ei niin, ei, niin. Suomessa on monia e mm. esimerkkejä kolmikoista, joille pillu on erittäin tärkeä. Mm. He vitsailevat siitä edelleen kymmenen vuoden uuran jälkeenkin. Sanotaan, että se on aika keskeinen teema ja, monessa, monessa huumorissa. Mainitsit niin kuin aihepiirit. Mitkä, mitkä on sulla sellaisia aihepiirejä, joista sä kaikkein mieluiten kirjoitat? Mulla on jostain syystä, varmaan tulee siitä toimittajan taustasta, että se menee, niin kuin, kun siis mä olen yrittänyt Suomessa, jos sellaista sanaa tai on, mutta se ei merkitse mitään. siis Culture critic tai social critic mumest yhteiskuntakriitikko on väärä sana tai yhteiskuntakriittinä on vähän väärä sana. Et se on enemmänkin meidän niin meidän kulttuuria meidän kulttuuri ja meidän yhteiskunnan sellasta niinku kritiikkiä. Siis sellaista että mä on osa sitä. Mä yritän olla ulkopuolinen sen, että hei, oletteko miettineet että te tuhoatte maapallon kun te teette noin vai enemmän puhua siitä, että hei oot tosta että me ollaan tässä osa syytä tähän johonkin vaikka ilmastomuutokseen tai tällaiseen Eli Mä tykkään puhua sellaisista teemoista, jotka, jotka jollain lailla niin kuin paljastaa meidän niin kuin yhteisönä toiminnan järjettömyyden. Ja ehkä niin kuin se sellainen niin kuin tiety, tietyllä näköistä epäjatkuvuuskohtien ja niin tekopyhyyksiä niin osoittaminen on jotenkin hirveän. Kun ne on mun mielestä koomisia. Siis ihminen, hän ja mun, mä en niin haluaa ehkä sillä lailla kuitenkaan niin, se, niin kriittisesti jotenkin niin kuin paasata siitä, että joku, on, joku toimii täysin vastoin kuin sen pitäisi moraalisesti, vaan että se on, se on äärimmäisen koomista, kun ihminen toimii vastoin niin kuin, sitä, mitä hän ensinnäkin itse niin kuin, sanoo edustavansa tai, tai mikä on hänelle niin kuin, järkevin vaihtoehto. Se on, siinä on jotain koomista, että esimerkiksi joku vaikka, no just joku ilmastonmuutos, että kaikki tietää noin rationaalisella tasolla, että asiat tulee menee isosti päin helvettiä, mutta kukaan ei jaksa tehdä sen mitään. Onhan se, helvetin, se on jotain hirveän koomista. Niin, niin mutta sehän olisi multa pois, niin, jos mä tekisin jotain. Niin, niin, mutta siinä on vähän sellainen, että vähän istuisi junaraiteilla ja katsos kun juna tulee ja kirjoittaa Facebook-päivitystä siitä, että hei, juna, juna tulee. Kaikki tietää kyllä, mutta kaikki on jotenkin sen kulttuurin niin kuin pauloissa, että en mä tiedä kaikkea uutta, uusia, tai niin kuin, sanotaan niin kuin kulutuskulttuuri, sitten tää digitaalinen kulttuuri, kännykät, internet. Ehkä se jotenkin mun pohjimmainen ajatus on se, että ihmiset tyhmenee, tai joko ne ei opi koskaan, tai ne tyhmenee, tai me ei, niin kuin, yhte, me ei olla niin kuin yhteisönä, kykeneväinen kehittymään oikein mihinkään suuntaan. Se on niin koomista enemmän kuin että, ja on se vähän surullistakin. Mut toisaalta me voidaan niin. nauraa nyt niin. matkalla hautaa. Just näin, joo. Ja mä aina itse koen kaikkein voimakkainta samastumista tällaisiin tyyppeihin, jotka käsittelevät. On just niin kuin sanoit, että social critic tai mm. social commentary. Mm. Social joka, commentary, joo. Niin, Sitä mä hain. Joo, Suomessa, Suomessa yhteiskuntakriittisyys, niin se sana tuntuu olevan vallattu vähän niin kuin poliittisen kentän laidoon. Mm. Että yhteiskuntakriittisyyttä on se, että hei mä oon nyt yhteiskunnan ulkopuolella ja joo. mä haluan hajottaa tämän. Sen enemmän kuin se, että nämä social commentary-jabat, jotka niin kommentoi niin kun, meidän yhteiskunnan kummallisuuksia mm. ja samalla tote, ja mä en ole yhtään sen parempi kuin mä oon yksi näistä. Joo. Näin. Joo. Näin, niin. Se on varmaan joku sellainen juutalaisen komiikan niin kuin pohja tai kulmakivistä se, mutta ehkä se on lähtenyt, niin kuin, miten sitä sanoisin, kuin omasta. Tai niin kuin, olisiko sitten niin, että juutalaiskulttuurissa osataan niin kuin tarkastella jotenkin, esimerkiksi sitä <köhön> uskon, oman uskonnon jumalisuudetta jotenkin. Niin kuin, Mm. Että osataan hetkeksi asettua sen ulkopuolelle, että eihän tuossa ole mitään järkeä, ja naudetaan silleen ja sitten kuitenkin samaan aikaan ollaan vahvasti sen uskon edustaja. Tai ehkä ehkä jutalaisuus on myös se, että se ei ole pelkästään uskonto, vaan sehän on se on kulttuuri myös. Mm. Eks, eks siihen ole sellainen sana kuin quenching, joka on valittamista silleen, Joo. että ei, ei kuitenkaan olla valmiita tekemään mitään, Joo. mutta niin kuin valitetaan. Joo. Ja se on ei, joku, jotain ibisheä tai mm. jotain. jotain niin mä aion, aion todellakin dubata tuohon päälle oikean vastauksen jälkeen, tain, tulee niin kuin Wikipediasta. On varmasti. Siis jo, siis jostain sen sellaisesta se, ja niin kuin se tietynäköinen ironinen suhde. Siitä voisi niin kysyä jolta, joka oikeasti tietää, että mistä niin kuin tämä tietynlainen niin kuin juutalainen ironia ja itse ironia ja, ja sarkasmi tulee. Koska kyllähän se täytyy, että jollain Leni se varmaan kohdistuu niin just nimenomaan yhteiskuntaa ja sen tekopyhyyteen tai politiikkaa ja yhteiskuntaa ja näin. Sitten jollain niin, kuin edin, tolla, tolla Woody niin taas omaan neuroottisuuteen ja sellaiseen niin itsensä. Ja sitten jollain Mark Maronilla niin varmaan vielä enemmän niin kuin itse, itsensä neurooseen tutkii. Mä luulen, että tuossa on ehkä niin kun se kulttuurinen, kulttuurinen tausta hyvin voimakkaasti läsnä, koska mä en jaksa mitenkään uskoa mihinkään sellaiseen rotuoppiin, jo, joka totesi, mm -hmm. että niin juutalaiset ovat vain geneettisesti hauskempia, joka kuulostaa niin positiivisen rasistiselta se, ajatukselta. Niin, niin se täytyy olla varmaan, siis siinä on sellainen, että se kulttuuri sallii itselleen nauramisen. Mm -hmm. siis koska su, sit, suomala, jos suomalainen arvostelisi suomalaisuutta, sitä paheksuttaisi. Tai se ei ole sallittua. Ylipäätään niin suomalaisessa komiikassa törmää hirveän usein sellaiseen, kun kuuntele, miten ihmiset kommentoivat suomalaista komiikkaa hmm. on se, että niin jollekin nauretaan, niin se on aggressiivista ja hyökkäävää. Joo. Mulle eräs ihminen totes, kun yksi stand up-komikko oli pyytänyt häntä, häntä treffeille, niin hän totesi, että hän ei ikinä voisi olla koomikon kanssa, koska hän ei tykkää komiikasta, koska siinä pelkästään vittuillaan ihmisille. Niin, mutta on suomalainen komikon käsite, tai käsitys on tuo. Mm. Että vitsua, vitsua on aina vittuilua. Joo, ja toinen, mitä, mitä hän pelkäsi, että niin kuin hänestä vitsaillaan. Mm, eli mm. eli niin kuin se, että hän sanoo jotain, niin sitten se päätyy se, lavalle. Lavalle, ironista sinänsä, että tämä kyseinen keskustelu päätynyt tähän nauhurille. <laughs> niin, mutta Mut se, se, se varmaan päätyskin lavalle, mutta sit siinä on just se, että se ei, niinku, se ei ole, mun mielestä se ei ole vittuilua, vaan se on, niinku, jo, pitää sallia niinku itsereflektio ja nauraa itselle. Tai siinähän, niinku, et se, että se, jos, joo, niin siis kyllähän, varmaan, että jos hyvän huumorin, niinku, jos joku onnistuu, tavallaan sanotaan, että on porukka yleisöstä ja sitten joku nousee sieltä yleisön keskuudesta jonkinnäköiseksi koomikon niin kuin, keskustelukumppaniksi tai silmätikuksi. Ja sitten jos se koomikko laukaisee sen jollain niin kuin, hyvällä herjalla ja se on niin lämminhenkinen tai hyvä se vitsi, että se nauraa se ihminen itsekin, niin sehän on niin kuin, parasta komikkaa. Mutta sitten jos tietenkin jos se on tosikko se, joka joutuu koomikon niin kuin, kanssa niin kuin, käymään sitä tilannetta läpi, niin kyllähän se silloin vittuilulta varmaan tuntuu, jos ei pysty itsellensä nauramaan. Toisaalta, toisaalta se ei välttämättä ole hyvää komiikkaa, jos, jos yleisön näkökulmasta se vaikuttaa, että tyyppi ja täysin mm. niin kuin, ilman syitä. Niin siis myöskään yleisö, tietenkin hyvän vittuulun ja huonon vittuulun siis komiikassa välinen erohan on siinä, että, että jos tosissaan on ne niin kuin mm. autaan päätä, niin se sitten ole yleisökin niin kuin aistii sen, että mm. nyt ei niin kuin, tässä ei ole hauskaa. Et voi olla sellainen tilanne, että sä, niin kuin heität, heität herjan siitä toisesta ja se hyväksyy sen, kaikki se nauraa ja yleisö nauraa. Sitten on se aste, että se, ei ite, se vetää herneen nenää ja muu yleisö nauraa. Sitten se viimeinen, viimeinen vaihtoehto on sit se, että heittää herjää ja kukaan ei naura. <lipiä <lipiä> <lipiä> <lipiä> <lipiä> mut, tata, mut, jo. Se liittyy jotenkin siihen, että niin jos nauretaan jollekin asialle tai ihmiselle, tai siis että suhteessa, että jos vitsailu tai, tai, vitsa, tai kuittailu, sehän on niin kuin kaveruuden jonkinnäköinen määritelmä. Että sä voit kaverille sanoa, että, että sä oot kyllä paska jätkä Ja se ei mm. se, sitä naurattaa, koska se tietää, että sä et oikeasti tarkoita sitä. Tai että sä ootpa se kyllä fiksu. Ja se ymmärtää, että toi oli vitsi, se oli sarkasmia tai näin. Eli tavallaan se, mikä normaalisti tulkittaisi siihen, että mä pyrin niin kuin, tiputtaa häntä siinä hierarkisessa tilanteessa alemmas, niin hän pystyy tulkitsemaan sen niin, että, aa, että nyt, nyt on, onkin kyse enemmän siitä, että rakennetaan niin kuin, tiukempaa bondia tähän, että jos se olisi siihen huumorilla. Niin ehkä niin sitten myös, niin kuin, näissä, jos käsitellään jotain yhteiskunnallista ilmiötä ja sitten nauretaan sille, niin ehkä se tekee on, niin kuin jonkinnäköistä sen, niin kuin, että sitä ei tarvitse ilmiötä enää, vaikka se voisi olla joku paha asia, niin sit sille jos nauretaan, niin se niin kuin, tavallaan on tavallaan lailla terapeuttista. Että pyritään niinku purkamaan sitä suhdetta siihen ongelmalliseen asiaan, jos sillä pystytään nauramaan. Hyvä komikko tavallaan saa sen jonkun, vaikka suomalaisten ulkomaalaisiin kohdistama rasismi, jos se puhuu siitä ja vitsailee. Niin joku saattaisi vaikka tulkita sen esimerkiksi yleensä vähän niinku rasistiseksi, vaikka sen tarkoitus on purkaa sitä. Mutta no sit jos se komikko on tosi hyvä, niin sit se hyvällä tavalla niinku dekonstruoista rasismia ja sitten tulee jotenkin tavallaan, että ahaa, niin se menee, ja nyt meitä naurattaa, niin tuollain me toimitaan just ja sitten ymmärretään jotain laajempaa siitä. Mutta joku saattaa sitä ajatella, että koska tämä on huumoria, tämä on tuossa vittuilla, ja tässä vittuullaan nyt ulkomaalaisille, että tämä on rasismia. Että tällaisia väärin varmaan voi yleisössä tapahtua. Enkä näe yhtään kaukaa, että no, mulla oli aikanaan yksi juttu, jossa mä niin kerroin sellaista lyhyestä hetkestä, jolloin minun jolloin niin Pään sisällä oli häivähtänyt sellainen Rasi tiedostamaton, rasistinen ajatus. Ja mä se, kerroin siitä, että kuinka niin. paljon mä häpesin, mm. häpesin sitä tiedostamatonta, rasistista ajatusta mm. ja sitten rakensin siihen ympärille jutun. Niin sitten, sitten niin keikan jälkeen tuli yksi Mimmi koputtaa olla, että hei, tosi, tosi hyvä setti, mutta sun pitäisi kyllä jättää se rasistinen juttu pois. <lain> niin, niin. <lain> sä, että mitin, niin että mä sä... Se oli se antirasistinen Just juttu. Just näin, Eli tavallaan ihmis... joiltakin ihmisiltä puuttuu kyky tarkastella itseään tai omaa kulttuuriaan niin kuin ulkopuolelta. Että täytyyhän meissä jotain vikaa olla. Se, se ajatus, että ei voi niin näkeä itsensä tai kulttuurin tai jonkun asian täydellisenä, tai sitten, niin kuin jonkun asian niin täydellisen pahana, että siitä ei saa edes puhua. Mm -hmm. Mutta koomikoilla on jonkinnäköinen niin jännä näkö. Joka se on niin kuin haitta, handicap tai sitten se on hyöty tai koomikat on ehkä tehty sen ha haita ja handicapin itselleen hyödyksi sillä, että ne pystyy vitsaamaan sellaisista asioista, jotka muuten ei ehkä välttämättä niitä näkökulmia näkisi. Tragedia plus aika on niin. komedia. Niin, tai sitten sellainen tietynlainen ulkopuolisuus, että kykenee asettua hetkeksi ulkopuolelle. katsoa, että mitäs helvettiä tässä nyt oikein tapahtuukaan, eikä niin, että ottaa kaiken aina annettuna. Ehkä tuossa on se, kun aiemmin puhuttiin juutalaisesta kulttuurista, niin siinä on huomavasti mm, läsnä sen ulkopuolisuus ja mm. nyt jos katsotaan suomalaisia tyyppejä, jotka kirjoittaa komiikkaa, niin hyvin monella on jonkin sorttinen ulkopuolisuus, mm. Jollain, mm. Jollain, jollain tavalla oli se sitten niin kuin etnisesti tai on sitten muuten niin. niin sosialisesti jos... sellainen tyyppi, joka ei ole niin kuin ikään kuin ravintoketjun mm. huipulla. Niin ja jos ajatellaan siis suomalaisen stand-upin pioneereja, niin Stan Saanila suomenruotsalainen ja Andre Wikström on suomenruotsalainen ja Hariko Suokas on lihaava. terveisiä vaan rippi. Ja kaikki on nämä suuret tragediat, <tri> niin, eikö ei se ulkopuolisuus vaan ja, tota. ja useinhan sitten niin tietyt maakuntakolikot, niin siis Jalavan Pekka oli, se tuli niin Lapista ja tuli etelää ja yritti olla hirveän aluksi sehän oli hirveän trendi trendikäse sitten teki, niin teki pilaa niin sillä on siitä on sitä trendikkyydestään, sarkastisesti niin myös koko niin kuin Hel Helsinkiä tai sitä, niin kuin etelän mm. etelän niin kuin, kaupunkikulttuuria, ja siitä siitä on myös paljon vaikka oikeasti olikin niin kuin lapin mies. Jos sinun pitäisi antaa yksi yksittäinen vinkki aloittelijalle jutunkirjoituksesta niin minkä, minkä vinkin sa antaisit? No öö, sen että tai se pohjaajatus siellä vinkin taustalla on se, että se pitää, sen pitää vähän tiivistä sen kirjoitetun tekstin. Eli kun käy katso, jos katsoo stand up komiikkaa ja ajattelee, että hei mä teen ton, niin mä teen, mä lähden tekemään tota, niin aivot tulkitsee sen niin, että, se, vastaan, että et, et, et se kuvittelee, että ne on paljon monisanasempia ne jutut kuin mitä ne loppujen lopuksi on. Yksi on, niin kuin, millä sen voi saada litteroi jonkun koomikon juttuja ja katsoa, kuin kuinka lyhyitä ne on. Mutta sitten on se, se, mikä on hyvä, että puhuu ne jo valmiiksi suunnittelemansa jutut nauhalle niin kuin leikkii kotona, että esiintys yleisölle ja pistää naurin pyörimään ja sitten kuuntelee sen ja sitten toteaa, että ei jumalauta, tämä kuulostaa aivan hirveältä paskalta. Ja sitten kun on tavallaan tajunnut se, että ei helvetti, tää, tää, että kun mä puhuin sitä tuossa, sönkkäsin yritin, mitä mä oikeasti tässä niin kun yritän sanoa? Eli puhumalla nauhalle, niin kun ne esittäisi yleisölle kotona, niin pystyy niin saamaan jo muutaman keikan tavallaan alle. Ja sitten kuuntelemmehan siinä kaikista hirveintä. Mutta sillä pystyy niin tavallaan saamaan ne pahimmat virheet sieltä, musta tuntuu veke ja tiivistää sen. koska kuulet heti, että mitä mä, mitä mä tos niin kuin sönkätä ja niin kuin py, edelleen pyörin tuon saman aiheen ympäri, kun se olisi voinut yhdellä lauseella sanoa ja sitten mennä eteenpäin. Tota, Sillain mä tein itse aikanaan ja se oli ihan hirveetä siis. ennen eka keikkaa. Puhuin ajatuksia aukia ja sitten mä kuuntein, että vittu, tää on ihan paskaa. Koska suurin osa niistä suurin osa ajatuksista on ihan hirveet paska, että ne vaan pitää kiteyttää ja kuljettaa. Juttujen puhuminen on niin kuin, sen kirjoittaa tavallaan se jäsentää, kirjoittaminen jäsentää sun ajatuksia, sit, kun sä puhut sitä, että mä puhuttaa nyt vielä auki, sen jäsentää sitä vielä niin tehokkaammaksi. Mutta se yleisen, yleinen virhetulkinta, komikasta katsojana on, koska siis katsojasta tähän komikoksi ryhdytään, kun tykätään komikasta, hei tota mäkin haluan kokeilla, niin sä tulkitsit sen niin, että vitsi kun se näytteli ja elehti ja ilmehti, niin että siellä oli hirveästi sanoja ja hirveästi adjektiiveja. Todellisuudessa oli tosi tiukkoja lauseita, mutta se kaikki muu visuaalinen informaatio loi siitä sun päässä ehkä pidemmän siitä lauseesta kuin mitä se todellisuudessa on voi yleistä muihinkin taiteisiin, että mm. näkee rockenrollia, ja toteaa, että hei, että mähän teen tuota rockenrollia, että Neil Young tekee, että E-molli, d ja mm. sitten mä vaan soitan ne samat sonnit, ja mulla on hitti. Niin. Mä uskon siihen niin kuin, tiivistämiseen. Miten luoda tehokkaasti ihmisten päih päihin mielikuvia? jos se menee liian kauan, niin se ihminen kyllästyy. Jos se syntyy niin kuin, no, napakasti, niin se kun ihminen kokee hirveän helposti. Oi, että tuo johdattelee minua mielikuvasta toiseen hirveän Ketä koomikkoja arvostat nimenomaan kirjoittamisen näkökulmasta, jos unohdetaan esittäminen kokonaan? Mm. Niin jos sun pitäisi sanoa, että nämä kaverit on poikkeuksellisen kovia, niin kuka? No, Pekka oli loistava kirjoittama, vaikka se ei niinku fyysisesti hirveästi kirjoittanutkaan, vaan se, se niinku kirjoitusprosessi oli siirtynyt sen päähän. Hei se, otti, niinku, se havainnoi maailmaa, tavallaan suodatti jo maailmaa sisään, päin, otti maailmaa sisään jo niin stand-upin muodossa, pohti vähän ja sitten suolisi sen ulos melkein niin kuin, seuraavassa hetkessä valmiina rutiinina. Eli silloin niin kuin, tavallaan kehittynyt tällainen tosi tehokas tapa. Sitten niin kirjoittajia, ihan siis kirjoittajikirjoittajia. Nyt just tulee mieleen, mä en tiedä onko nää nyt, niin kuin, mutta esimerkiksi Stuart Lee on sellainen brittiläinen jätkä, joka niin kuin, Tosi rauhallinen ja tosi sellainen lakoninen ja jopa vähän ei hauska. Mm. Mutta vittu kun, se, niin kun siellä on niin kun oikeasti jotain niin ajatusta taustalla, kun se on niin hienosti jotenkin rakentelee sellaisia pitkiä rutiineja ja kuvioita, ja, joissa on joku pointti. Ja, jotenkin sellaista niin siihen suuntaan haluaisi itsekin mennä. Yksi, yksinkertaisista päästä, siis Brian Reagan on niin kun, sellaisista niin halkipoikkia Pinon kirjoittamisesta. En tarvita siis mitään setapantsia, vaan niin kun, Silloin niin jotenkin järjettömän hyvä se, ja yksinkertainen niin kuin, tapa tehdä hauskaa on se, että se, jotenkin, niin kuin, no, niin kuin, se on niin, niin perusta, että oletko koskaan ajatellut, että aina kun mennään lentokoneeseen, niin aina käy näin, ja koskaan näin. Ja sitten se niin kuin, molemmissa, se aina käy näin, mm -hmm. kohdassa se maalaa niin act-outtina vitun hauskan kuvan siitä. Ja sitten sanoo, että miksei se ole koskaan näin. Ja sitten se maalaa niin kuin, siitä jonkun kuvan. Ja sitten se tätä periaatteessa vaan niin pallottelee. Niin kuin hauskoilla mielikuvilla. Paljon kertoo myös se, että niin tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun näissä, kun mä oon jututtanut tyyppejä, mm. niin Brian Reagan mainitaan, vaikka ei ole mikään hirveän iso nimi. Mm. Niin se, että jo useampi on huomannut, että hei, tää kaveri. Se, sitten tota... Aha, Mike Birbiglia on kyllä kova. Sitten taas niin pitkäs. Arvostan siis sitä ehkä en niinkään vitsinkirjattajana kuin sellaisen niin kuin tarinoiden kertojana tai miten se niinku rakentaa, se tekee niinku omasta soolustaan vähän niinku jopa niinku elokuvakäsikirjoituksen tavalla, että se on niinku helveti, se on jotain sellaista, mitä, niinku, mitä vaan kadehtien kattoa Että se ei nyt ole sillä niinku hirveän niinku vitsi hauska. Mun mielestä niinku vanha Mark Maron oli kova kirjoittamaan, mutta se ei enää, nykyään <laughs> se vaan niinku höl, hölöttelee. Mark Maronin noita Conan kun katsoo, niin ne on, ne on aika hyvin kirjoitettu sitten Dylan Moran on kova, sasi pitkiä niin kuin, kuvailevia vyörytyksiä tekemään, saatana hauskoja, hirkkukoomikkoa. Öö, jotain mielenkiintoista on Tomi Tzienanis on myös mielenkiintoista, kaikki menee ehkä siitä peruskirjoittamisesta nyt ohi, mutta Tomi Tzienanisilta näin keikan Helsingissä, jossa se veti, siis sillä ei ollut mitään valmisteltua, se vaan niin kuin improvisoi. Puhu vaan ajatuksia, mitä se oli. Silloin oli se oli jotenkin tosi mielenkiintoinen. Oliko se crowdworkia vai ei, crowd teema? Ei, sillä oli vaan niin kuin ajatuksia päässä. Sitten vaan puhun niistä. Okay. Kuinka pitkän setin sä se veti? ihan niin kuin väliajan kanssa, joku puolitoista tuntia. Okay. Oliko se yhtä tiukkaa kuin tuollainen? Niin ei, ei, ei. kyllähän tietenkin joutui koko ajan kommentoimaan sitä hmm. niin kuin tilannetta ja niin kuin näin. Mutta se ekapuisko oli tosi hieno. Ja sitten tokapuisko se vähän niin kuin koska se rupesi pelkää. Rupesi pyytämään niinku anteeksi, mulla ei ole mitään, mutta mä tämä on niin uusi juttu ja mä haluan kokeilla tätä. Ja se olisi kantanut ihan hyvin, jos se olisi ruvellut pyytämään anteeksi. Mikä muuten on myös se, että jos ei näytä sitä, että tuohon piti tulla nauru, vaikka se ei tullut, kukaan ei nauranut, niin silloin pärjää jo pitkälle. feikkaa, että, että ei, tähän me ei mitään nauru pitänyt käydä. Tässä kohtaa kuuluu olla kolmeen niin, sekunnin vaivautunut Niin, niin, nii, nii, nii. Just näin Ville Blofeldin tweetin, jossa se siis retweittasi käsittääkseni Saturday Night Livein käsikirjoitustiimin Instagram-kuvaa. Mutta siis pointti oli tämä, että just näin siis tota, kuvan, jossa oli siis Saturday Night Livein Week, onko se weekend update, se missä weekend tavallaan update, luetaan joo. uutisia? Niin sen, siinä oli siis pöydällä papereita, anelosia eri näköisissä muodostelmissa, ja sitten siinä luki, että tällä viikolla kirjoitetusta 400 vitsistä 30 päätyi äh, tuohon dress rehearsaliin, eli siis kenraaliharjoituksiin. Ja en tiedä kuinka monta niistä 30 vielä siitä niin tiputetaan pois. Mutta että siis. Mä, niin se, että suomalaisten koomikoiden mielestä pitäisi, siis määrä tuottaa laatua. Tietenkin ensin pitäisi opetella kirjoittaa vitsejä ja sitten pitäisi opetella kirjoittaa niin paljon vitsejä. Ja sitten kun kirjoittaa paljon vitsejä, niin sieltä tulee paljon paskaa, mutta mitä enemmän kirjoittaa, sitä paljon myös helmiä syntyy. Koska mä nyt kun itse vähän tuota TV-puolta tehnyt, niin se on vaan niin yksinkertainen fakta, että, että vitsi. Siirrä se syrjään ja kirjoita seuraava. hir, Se määrä korvaa tietyissä tapauksissa laadun. Et jos jää jotain yhtä 15 sekunnin vitsiä hirveästi hiomaan, niin se on kuitenkin vain se 15 sekuntia siellä ruudussa. Kun et jos se vaan, no tuossa oli aika hyvä heitää se, että onhan noin ja sitten seuraava. Ja sulla on, telkkarissa sulla on kova deadline, että sä et voi niin. sillä, että no otetaan tämä sitten ensi keekalla niin. käyttöön, koska Aivan, et se, et... ajankohtaisen aiheen, niin huolintumisaika niin. on aika lyhyt. Mm. Se, mikä mun tavallaan pointti tässä on, on siis se, että jos suomalaiset koomikot, open micet, kaikki kirjoittaisi vitusti paljon, oppis hyviksi kirjoittajiksi, niin tiedän sen, että suomalaisella telkkarilla on niin huutava kysyntä sellaisista tyypeistä, jotka pystyisivät kirjoittamaan paljon ja hyviä vitsejä. Tai sanotaan näin edes hyviä vitsejä. Niin tavallaan <köhö> jollakin, joka ei välttämättä menesty, mikä Amerikassa on täysin niin normaali, että joku, joka ei menesty välttämättä lavakoomikkona, niin se päätyy kirjoittajaksi. Mutta kun silloin se kokemus siitä lavakomiikasta, se kenties tekee sitä edelleen, niin silloin tajuu siitä, että mikä vitsi on, millainen vitsi on hauska. Ja sitä niin kuin toi suomalainen telkkari kyllä niin kaipaisi. Se on päässyt vetämään sen tieteellisellä metodilla sen hauskuuden läpi. Eli mm. kokeillaan tätä, katsotaan toimiiko vai ei. Niin Jos sit... toimii, jatketaan tehdä, mm. tehdä uusi, uusi hypoteesi sen perusteella. Mm. perusteella yrityserehdys, yrityserehdys ja sitten erehdyksien määrä pienenee, kun... Alkaa ymmärtää, että mikä, mikä toimii. Sen sijaan, jos tekis vaikka sketsisarjaa, mm. niin se kuvauksista siihen, että saat mitään yleisö se on aika iso. Joo, kyllä, kyllä. Ja se, niin siitä alkaa kehittyä sellainen intuitio myös, mm. että tämä on hauska. Se on loistava jossain konani niin haastatellaan. Että minkälaista se kertaa, kun hän aina kysytään, että minkälaista siellä niissä on niissä, tota, käsikirjoituspalavereissa. Että teillä on varmaan valtavaa hauskaa. Niin sitten se kertoo sen, että se, että se on usein sellaista, että, että siellä saattaa joku niin kuin, harjoittelija tuoda jonkun vitsin ja sitten mm -hmm. sit se lukee sen ääneen ja sitten tyyvitosilla, että niin kuin nojailee leuan ja sanoo, että that was funny. That was, that's, that was probably the funniest joke that I've ever heard. Ja kukainen ei na nauraa, kaikki mm -hmm. vaan nyökyttelee, että tämä yeah, was quite funny. Mm -hmm. Tämä oli hauskin vitsi, mitä mä oon ikinä kuullut kyllä. Kuka ei näe nauraa, koska mm -hmm. ne tavallaan tietää, että se on hauska. Mutta se, niiden ei tarvitse nauraa, koska ne tietää, että, se, että joku on hauska. Se oli Jukka. Yhden asian mä haluan nostaa tuolta Jukka haastattelusta esille. Jukka totesi, että niin suomalaisella telkkarilla on huutava kysyntä tyypeistä, jotka osaa kirjoittaa hyviä vitsejä. Amerikan maalla noita ohjelmia vaikka kuinka paljon, joissa on hirveä määrä jutun ja sitten jälkikin on myös sen näköistä. Joten hei, ää, tässä oli tämä jakso, tämä oli Jukka. Ää, jos tikka sitten Jukasta, niin Jukka löytää osoitteesta www.tuntematonkomikko.com ja Twitteristä osoitteesta Jukka Lindstrom. Ja tietenkin myös noin viikon uutisista torstaisin 21.25 yle Kakkoselta ja tietenkin Areenasta. Ja Malin Henry-lehto on mut löytää osat henrylehto.com, kuten myös edelliset osat tästä podcastista ja Twitteristäkin meikäläisen löytää nimikkeellä lehto. Joten ei muuta kuin takaisin kirjoituspöydellä. Kiitos!